Волочиськ, Жмеренка, Вапнярки і Козятин. «Коли саме це треба буде зніснити, я повідомлю окремо», – закінчив офіційну частину розмови Орел. Принесли обід. До хмари посипалися питання – як там у Польщі, як головний отаман, які перспективи? Сотник повагом почав інформувати. Говорив, що українці в таборах вже отримали зброю, що десь біля 15 серпня будуть над Україною літати літаки, робити мертві петлі, а це означатиме початок загального повстання в Україні. Особливо детально зупинився Хмара на своїй розмові з головним отаманом та генералом Тютюнником. Чим більше говорив Хмара, тим частіше у куточках губ старшин з'являлися посмішки, було очевидно, що Хмара містифікує. Орел раптом обірвав сотника. Ви вірите в те, що говорите? Мара збагнув, що йому не вірять, і щиросердно сказав, я хотів підтримати наш дух. Ми застриків не потребуємо вже спокійніше, сказав Орел. Не підтримував наш дух ніхто вже два роки, то й тепер під брехеньок не потребуємо. Хочемо лише голу правду, нас не злякає навіть найгірше. Загалом Яків Гальчевський позитивно оцінював летичівського отамана. Хмара був мрійником, закоханим у традиції минулої козаччини, зазначав він. Мав тенденції зарозумілості, був трохи хвальком, любив і добре випити. Та був патріотом, готовим на смерть. Був відважним, а при тому товариським. Він жив більше почуваннями, ніж розсудливістю. Орієнтаційний смисл був у нього слабо розвинутий. Хто йому імпонував, до того він був карний, дисциплінований. Але якщо Хмара кого не любив, то заховувався виключно, хоча б це був і його зверхник. Щоб сотник мав роботу вже, Орел поінформував його, які будуть у нього старшини та козаки. Нехай ближче до них придивиться. Пропаганда і зв'язок. На запросини отамана Байдеголюка, Орел зі штабом Подільської групи вирушив на його терен. Інші відділи виконували локальні завдання. Так, 6 червня був здійснений наліт на місто Вінківці. Під час несподіваного наскоку орлівців загинули начальник районної міліції, завідувач кримінальним розшуком та двоє міліціонерів. Спаливши канцелярію кримінального розшуку та міліції, рушили в місце. Осламове, 8 кілометрів на південь від Вінківців, де спаливши канцелярію волосного виконкому, знищили двох відповідальних співпрацівників повітового військового комісаріату, після чого зникли. В цей же день 70 кавалерістів подільської групи влаштували на Лознянсько-Літинському цукровому заводі антикомуністичний мітинг. 7 червня козаки Орла зіткнулися з роз'їздом 12 го полку «Червоного козацтва». В ніч на 8 червня в селі Комарівцях, що на північний схід від Бару, козаки Орла знищили чотирьох агентів кримінального розшуку і голову Комнезаму. Ще при першій зустрічі Яків Голюк познайомив Орла із інтелігентним хлопцем на прізвище Яковина. Гальчевський хотів бачити Яковину, щоб доручити йому доопрацювати пропагандистський матеріал, який писав у паузах між боями і частенько на пеньках. Отаман мав намір також передати йому папір та друкарську машинку. З особливим нетерпінням Орел очікував і прибуття зі Львова Хорунжого Богданенка, який повинен був привезти револьверні набої та шапірограф. На шапірографі мала друкуватися пропагандивна література, якій Отаман надавав усе більшого значення. Наступного дня ввечері відбулася зустріч Отамана з Яковиною. Обговоривши зміст та форму різних звернень та карикатур на совєтських вождів, у першу чергу на лейбу Бронштейна Троцького, Орел передав козакові написані тексти листівок та декілька наказів. Були й відозви російською мовою, зрозуміло, до червоноармійців. До Яковини Голюк приділив ще двох козаків. Разом протягом десяти днів вони мали видрукувати всі ці звернення, оголошення та накази. Після яковини Отаман прийняв хорошого Богданенка, який у порозумінні з польською контрозвідкою знову перейшов кордон. Богданенко постачав полякам розвідувальну інформацію, за що отримував чималі кошти. Витрачав їх на необхідні для повстанців речі. На цей раз він привіз шапірограф та чимало набоїв, за якими скучили револьвери Отамана та старшин штабу.